Зараз він так органічно перекочував до нашого інституту. Завтрашня зустріч мати більш неформальний характер з Еразмом Роттердамськом формат домашньої бесіди. Але, оскільки Андрій Олександрович сьогодні теж є тут з нами, то я думаю, що він прокоментує те, що скаже Тарас Лучук, і ми зможемо провести гарну наукову бесіду. Ще раз дякую всім за те, що завітали до нас, і слово Тараславі Лучуку. Дякую, Даниле, за таку інтродукцію. Я оголошую тему свого виступу, бо це власне виступ, а це може бути і доповіддю, якщо ми будемо дивитися в корінь, бо зазвичай на наукових семінарах чи конференціях доповідь читають. Так яка це доповідь? Це якесь читання? Отже, все ж таки дивлячись корінь, таке доповідь. Тема доповіді Маргіналія Содоморіальної. Поки що обмежуся цією мудрою фразою, а потім вже і пояснюю під Бо підзаголовку, пояснення підзаголовку – це і є моя доповідь. Як ми входили в цю 501-кімнату, ви певно заважили такий великий А3 розміру, А3 формату аркуш де Віктор Мартинюк схематично подав інтелектуальну біографію Андрія Судомори. І якщо ми примруженим оком поглянемо десь так по центру, так, так як Жовква знаходиться щодо Львова, то ми заважимо там один пункт з інтелектуальної біографії Андрія Судомори. Пункт, який називається СФО. І дивовижним чином, цього передбачити не можна було, що це одинокий пункт, який стосується цієї доповіді з усіх сотні інших пунктів на цій інтелектуальній мапі. І знаходиться цей пункт між дзвоном і тишею. Отже, я так десь буду коливатися між дзвоном і тишею. Те, що становить предмет моєї доповіді, для Андрія Олександровича справді знаходиться десь на далеких берегах. Хоча спочатку Андрій Олександрович з цієї теми розпочав свою, якщо так можна сказати, наукову і перекладацьку кар'єру. Радше перекладацьку і наукову. Отже, мова про такий феномен який нам став відомий щойно з першого століття до народження Христа. Хоча, очевидно, цей феномен існував з першого віку, тобто з того часу, відколи маємо писемні джерела. Цей феномен можна окреслити як давньогрецька жіноча лірика. Самі, якби ми опинилися в давній Греції і запитали тих греків, що вони думають про жіночу поезію, то, очевидно, давні греки дуже здивувалися. Бо не було усвідомлення, що може існувати окрема так звана жіноча творчість. Чому я говорю про перше століття до народження Христа? в корпусі так званої палатинської онтології. Ну, про цей корпус я ще в кінці доповіді не згадаю. Отже, в дев'ятій книзі є епіграма з номером 26. Цю епіграму традиція приписує антипатру із Тесалонік, а це давньогрецький епіграматист першого століття до народження Христа. Тому я кажу, що ця традиція саме з цього часу Якщо грецький текст дослово відтворити українською мовою, то ви можете зауважити те, що є на цьому другому чи першому після заголовку слайді. Я намагався бути тут учнем німецької філологічної школи і я підготував для нас усіх так званий Езельбрики, місточок для ослів, але ослів в шкільному німецькому розумінні ХІХ століття. Осел – це той хто, той, хто перебуває в штубі, штубан. Але штуба – це є навчальна кімната, 501 аудиторія – це теж штуба. Тобто те, що для нас зараз так, мені, звучить не дуже приємно, колись було звичайним словом. Отже, оцей місточок. Дослідно звучить так. Ось цих натхненних. А, як звучить, то ви бачите на слайді. А я буду не триматися до слова, я буду так інтерпретувати синтагматично. Ось цих натхненних жінок. Причому тут натхненних, це є тільки такий термін, технікус, для того, щоб відтворити те, що під пунктом 1 написано. Отже, бо ми не можемо сказати одним словом, обдарований божистою мовою і одночасно наділений поетичним даром. Тоді перетворюємо це на епітет натхнення. Ось цих натхненних жінок вигодував, в грецькому сенсі це буде і виховав, Гелікон. Ну, гелікон це одна із, один із сакральних топосів давньогрецької поезії. Метонім самої поезії, виховав гемноме, Гелікон і ск... Македонська скеля Пієрії. Ну, Взагалі-то ми знаємо, що Гелікон це тільки одна із вершин на кряжі на пієрійському кряші. Ну, другою вершиною є кіферон. Хоча кіферон, згідно з легендами, у музичному змаганні переміг гелікона, але все ж таки гелікон для нас – це перша ознака поезії. Отже, тепер маємо богонатхнених жінок. Перерахунок. Перерахунок дуже дивний хронологічно не прив'язаний, очевидно, тут перелік йде згідно з визначеним ритмом. Ну, а, а знаємо, що давньогрецька епіграма витворила спеціальний розмір для епідраматичної творчості, той розмір, який ми неоковирно, але все ж таки, взоруючись на античну традицію, називаємо дистохомологійним. Гекзаметр, потім про нього буде мова, у поєднанні з пентаметром, а пентаметр, в свою чергу, є трансформований екзаметр. Ну Але щоб не обтяжувати такими словами, я починаю перелік. Отже, маємо згадки про таких поетестів, які вже існували на перше століття до народження Христа. Праксіла, Мойро, Потім анета, але дивовижним чином тут вказана не пряма номінація поетеси, а якась метонімія уста анети. Потім, можливо, я ще й поясню, чому. Далі жіночого гомера, маємо жіночого гомера. І, по суті, це є сабфор і, і, і, і одинока поетеса, яка має поширений орнаментальний епітет. Окраса Лесбійок з гарно заплетеними косами. Ну, причому гарно з гарно заплетеними косами по-грецьки це одне слово. Лезбійка це я просто уточнюю це та, хто родом з лезбосу, тобто лезбоська дівчина, лезбоська, дівчина чи жінка, дівчина. Далі йде простий перелік після сафо, тобто, що Сафо має два означення жіночий гомер і окраса лезбіїв. Далі «Ерінна» – знаменита телесіла, від, від якої збереглося тільки два поетичні рядки, правда, написані так званим телесілейоном, тобто телесіленим біршем. І тепер маємо звернення, одинокі звернення в цій епіграмі. «Тебе корінно» Отже, корінна ще одна домогрецька поетеса. Далі є теж поширений епітет, який попередньо був прикладений до САПФО. Далі носіда ніжного лоса, але дослівно має бути Жіноча язика, але жіноча язика для нас явно не поетичне слово. Далі Меркіда, яка названа співвочою, або ж солодкоспівною. Ну, солодкоспівною вона могла б залишитися, якби ми мали хоч би один збережений рядок з Меркіди. Тим часом маємо тільки один фрагмент, парафразу, яку зберіг Плутак, що у другому столітті нашої християнської агресії. І це усе. Тобто ми маємо, як пише Антіпатрів Солонів, дев'ять муз, дев'ять мус це почет музагета Аполлона, а дев'ять оцих породила Кадія для утіхи смертних. І всі ці поетеси названі майстринями вічно-плинних ліній. Ну, майстриння ліній – це поетична назва «Поетеси». І Я дозволив собі цю епіграмку пересотворити українською мовою. І це сталося ну, це 8 березня 2012 року, без жодної прив'язки до дати, але щось воно та є. І тут, відтворюючи цю епіграму антіпатр з стесалонік, відтворюючи гекзаметр і пентаметр, тобто дистихологійний, я найперше взорвався на досвід Андрія Содомори. Поясню в кількох словах. Взаліто ще з часів Івана Франка в українській перекладній поезії склалася традиція, щоб ми гекзаметричний дактилічний гекзаметр відтворювали відповідно дактилями і якщо можна, якщо нам дозволяє рифм, замінювали цей дактиль крім дактилів в п'ятій ступі, хореєм, тобто по суті давньогрецький гегзаметр дактилічний ми відтворюємо дактило хореїчним гекзаметром, шестиступовим розміром. І до досконалості цей розмір, тобто гекзаметр, а також і пентаметр, Очевидно, досконалі версії запропонував ще на початку ХХ століття Микола Зеро, а на 20 ХХ століття цим розміром перекладав багато творів античних поетів Андрій Судомора. І Андрій Судомора один, ну, я не буду казати, що єдиний, але один з небагатьох, Перекладачів, які сміливо замінюють дактиль хореєм. Ну і я спробував теж в цій епіграмі наслідувати Андрія Олександровича. Звучить це так. Виголошую я це вперше, бо і для публіки цей мій переклад вперше явлений ось, ось у цій хвилі, не то що явлений, являється, презент з гістериком. Ось цих жінок, обдарованих словом божистим, співучий виховав наш гелікон та македдонський кряш. Ніжну Аниту, і Праксіллу, і, мой, і Мойро, і кочерявих лизбійок пишного злобу, Сапфо – це жіноцький гомер. І Телесіло звитяжно, і Ерінну, і Тебе корінно, що знальвало в піснях грізний Афінин щит. І ніжноголосу носіду, а також мертіду співучу — ряд умілих майстринь, вічно струмливих рядків. Дев'ять є мус від Урана, а цих дев'ятьох породила Гайя, до віку, смертним утіха була. І, і, і з усього е, е, ряду шеробу цих давньогрецьких поетес і Андрій і Олександрович найперше звернувся, звісно, річ до Сафо. І Андрій Олександрович подав не... у другій половині 60-х років не тільки подав у другій половині 60-х років не тільки свої українські версії софічних пісень чи пісень «Сапфо», але також і науково осмислив цей феномен, правда, в контексті лесбійської лірки. Ну, про цей казус, який трапився при захисті в Київському університеті ім. Тараса Черченко Андрій Олександрович може згадає, а, але і раніше теж про це говорив. Отже, це «Сапфо» і «Алкей». Взагалі-то, знову таки, як в українській перекладній поезії засвоєний геокзамент докторічний, а також дистихологійний, так ще одним розміром античної поезії, який увійшов в українську поезію, не тільки перекладну, але й оригінальну, є властиво-сепфічна строфа. І щодо неї, то можна сказати, що наукове осмислення цієї, цієї форми, зафіксоване ще на початку XVII століття. Адже в граматиці словенській, яка називається граматики словенської правильної синтакми, маємо Малетія Смотрицького. Як цей, ну, софічна строфа в нього називається стих Софійський. І взагалі Малетій Смотрицький ще не говорить про строфу як таку, а говорить, про стих Софійський, який складається, як бачите, з трохея, спондея, дактиля і двох трохеїв. І до якого може додаватися ще один короткий вірш, який називається стихом Адонським, який складається з дактиля і спондея. Взагалі-то Манеті Смотрицький пропонує так звану квалітативну парадигму для античного віршування, що є правда, але він цю і квалі... квалітативну парадигму прикладає і до віршування українського, що є з природи речей неможливим. Тобто Малетіс Матрицький ставить знак рівності між Трохеєм і Спондеєм. Ну, що... Що таке трохей – це поєднання довго і короткого складу в античному віршуванні, який в українському віршуванні замінюється наголошеним і ненаголошеним складом. А знову таки спондей, який іноді може виступати замінником трохея, це по суті два довгі склади, які є замінити двома ударними складами, ну це хіба що буде якийсь такий хіба що ми захочемо імітувати якийсь швидкий біг і добирати односходові слова, ну, щоб кожне слово опинялося під наголосом. Софічна строфа має своє наукове осмислення ще через століття, коли у своєму саді поетичному або ж поетиці Метрофан Довгалевський запропонував Поглянути на сапфічний вірш в поєднанні, тобто трьох сапфічних віршів, до яких долучається і адоній, і таким чином, щойно в Митрофано Довголевського на початку XVIII століття ми маємо дефініцію власної сапфічної струфи, тобто поєднання трьох одинадцяти з додатком адонія. І властиво Митрофандов Галевський, говорячи про 11 складних, по суті говорить про силабічну систему віршування, яка домінувала в українській книжній поезії, ну скажімо так, початку XVIII століття. До речі, використовуючи власне, власне силабічне віршування. Античних авторів, зокрема, Горацію перекладав Григорій Сковородав. На початку 19 століття, перекладаючи анакреонтики силобічної, силобічної, не силоботонічної системи виршування, дотримався Маркія Шашкевич. І, тобто це та традиція, яка домінувала у 18-му і початку 19-го. Сторіття наприкінці 19-го була замінена села Ботонікою і так, до речі, вона триває і дотепер за небагатьма винятками коли античні логайди, античні ритмічні кліше відтворюються силабікою, а не звичайною силаботомікою. Я ще кілька слів скажу щодо структури самої сепфічної строфи, не так, як вона подана в наших перших наукових трактатах з поетики, а так, як вона склалася в античному віршуванні. Взагалі-то оця чотирирядкова сефічна струфа випірна і щойно в 3 столітті до народження Христа, коли александрійські книжники почали кодифікувати архаїчну грецьку поезію. І саме вони запропонували чотирирядкову структуру сефічної строфи, бо взагалі-то в самої сапфо, як ми можемо припускати з усіх збережених її текстів, сапфічна строфа складалася з трьох рядків. Перші два були 11-ти складники, а те, що зараз є третім і четвертим рядком, насправді це був третій довгий рядок 16-ти складник, який складався з того ж таки 11-ти складника і те, що ми називаємо адонієм, тобто поєднання дактиля і, як правило, спондея. Хоча спондей Ну, в античному віршування може легко замінюватися хореєм, трофеєм. А в нас трофей замінює, а ми трофей замінюємо хореєм. Ну, так чи інакше. Оце ця сефічна строфа, яка має довгий світ наукового осмислення, присутня також і в українській оригінальній творчості. Зокрема, в Миколи є такий жартівливий, якщо можна сказати, вірш під такою жартівливою назвою «сапфікус мінор», бо все, все, щоб ми, про все, що б ми не говорили, але називали його латиною, буде поважне. Хоча тут може бути власне, все з точністю зновпаки. Вже цей вірш «сапфікус мінор», тобто менша сапфічна строфа, походить з 1920 року і, якщо ми поглянемо на ритмічну схему, звершимо колесару, то ми побачимо, що сафішна строфа має виразну тенденцію до хореїзації, іноді з пропущенням на очікуваному на очікуваному місці наголосу. і властиво вже вже Довгалевський зауважив, що в ритмічній структурі софічної строфи важливу роль відіграє цезура, яка згідно з Довгалевським мусить бути після п'ятого складу. І Микола Зеров таке враження, що читав Довгалевського. Ну, читати не міг. Бо хоч ми говоримо, що сад поетичний Митрофану Довголевського з 1736 року, але насправді це рукопис з Києво-Могилянської академії, який щойно був опублікований вперше в 1973 році, та й то мовою не оригіналу, не латинською мовою, а в перекладі мовою українською. Отже, бачимо цю ритмічну схему софічної строфи Миколи Зерова, а також до софічної строфи, як не дивно, звернувся також Володимир Свідзінський. Зокрема, я софічну строфу надибав у його вірші Хто мені повість, у які безодні углибає час. І тут теж спостерігаємо ту ж це після п'ятого складу. Очевидно, що у Володимира Свідзінського, конкретно в цьому тексті, ми бачимо заміну адонія двома хореями. Ну, так, очевидно, було, виходило з внутрішньої чи ритмічної логіки самого автора. Цей вірш «Хто мені повісив, який безодній углубий час» Володимира Свідзінського, датовано, як бачимо, груднем 1938 року. І якщо ми поглянемо на цю ритмічну схему, то можемо побачити, що вона, якщо уважно подивимося на ці, правда, погано видно, бо навіть я на, на, на комп'ютері. Слава, допомогай, але повірте вже мені на слово, я це перевіряв. Отже, те, що Можемо спостерігати як ритмічне кліше Володимира Свідзінського. Воно дуже близько відтворює до тих українських перекладів пісень «Сапфо», які з'явилися в хрестоматії, вона правда тоді називалася «Антологія», під назвою «Антична література», яку упорядкував тоді ще професор Олександр Білецький. В 1938 році антологія, антологія «Христоматія» під назвою «Антична література» друкувала всі тексти без підпису. Але ці ж тексти, принаймні п'ять перших з них, які друкувалися в виданні 1938 року, були передруковані в другому виданні цієї антології «Антична література» в 1968 році. І в цьому 1968 року виданні ці тексти підписані іменем перекладача, тобто це Григорій Кочур то можна сказати, що переклади Григорія Кочера з САПФО, власне ті пісні, які були відтворені стафічною строфою і ритмічний малюнок, вплинув на оригінальний ритмічний малюнок пісні, тобто вірша «Хто мені повісив, які були Володимира Свідзінського. Чому я говорю про цей контекст, про про цю адаптацію сефішної строфи? Бо раніше, та що гріхати діти, навіть я у своїй лекції на пошану Соломії Поличко говорив, що в першу українську українській перекладній поезії софішну строфу відтворив Іван Франко. Але якщо ми поглянемо на його переклад першого фрагменту сафону цей? Фегмент, які називають піснею молитви, чи фронту франковому випадку гимном до Афродіти, то ми побачимо, що це імітація сафічної строфи, в якому в якій не відтворено тільки адоній. Тобто четвертий рядок, дактиль плюс хорей, а перших три 11 складники не обов'язково відображають ту кількість складів, а є ну, різноскладовими. Але на, на загал франковий переклад створює ілюзію сафічної строфи. І тепер о, те, що я говорив. У 1968 році ну, я всі е, е, роки позначаю за часом першої публікації. Отже, в 1968 році спочатку в часописі «Жовтень» ну, — це згад, теперішній дзвін. Дзвін у знаках наведення — це і «Жовтень». Отже, спочатку в жовтні, а потім у другому е, виданні е, антології античної літератури, були надруковані також і переклади Андрія Судомори із Софо, І тут ми можемо бачити власне той ритмічний малюнок з сапфічної строфи, який більше нахиляється до Миколи Зерова, ніж до Івана Франка. І треба відзначити, що Андрій Олександрович – це той перекладач античної поезії, який Ну, в доброму сенсі, буквально, ні, буквально ні, не буквально. Як вигадати таке слово, щоб в корені був склад? Докла, доскладно перекладає, тобто імітує давньогрецький чи римський логаеди. Тобто ми можемо так сказати, що нібито це і елементи силабіки, тобто відтворення рівної кількості складів. Але ще й важливо, що це не тільки збереження рівної кількості складів, але це ще й заміна довгого складу на ударний і короткого складу на неударний. Отже, ми... І тому переклади із САПФО належать до ранніх перекладів Андрія Содомори з 60-х років, але в контексті перекладацької творчості Андрія Содомори САПФО, як і багато тих сюжетів, про які я ще скажу ще трошки згодом, це, по суті, відкрита система. Бо тим, чим займався Андрій Олександрович, наприклад, наприкінці 60-х чи на початку 70-х років, несподівано, ну, для нас несподівано має своє продовження на початку 21 століття. І, зокрема, оця пісня «Молитва до Афродіти», ну, вона тут не має назву, я пісню «Молитву, взоруючись на Оляну Головач», так називаю її, її – це значить пісню «Сапфо». І в 2012 році ми маємо ж модифікацію цієї ж пісні молитви до афродіти в перекладі Андрія Судоморя. Тобто це тільки один зразок, що ті пісні Сафо, які Андрій Олександрович подав нам українською мовою ще 40 років тому, знаходить нове своє життя. І оці два варіанти Андрій Олександрович подав у збірці пісень з лезбусу САПФО і ті ілюстрації, які ви бачите на слайдах, вони саме з цієї книжки. Тобто здавалося б, що зроблено тепер, воно перекрестує попереднє, але попереднє теж досконале. І нехай воно існує у двох різних версіях. Тут ми маємо зразок множинності перекладів, який існує не тільки в часі, але існує в межах творчості одного перекладача. До цього ми могли спостерігати тільки в контексті творчості Максима Рейського, який двічі ну, не та що двічі. Не, дві, не двічі, а запропонував два різні переклади пана Тодеуша Міськевича. Так, як виглядає оригінал для зацікавлених глядачів? Покажемо на цьому наступному слайді. Взагалі то те, що зліва то це є перекладований текст, але для самих класичних філологів і перекладачів більше важить те, що справа. Це так званий аппаратус крит... критикус, з якого ми можемо вичитати, що цей текст зберігся не тільки в контексті трактату Діонісія Галікарнаського, бо це найдовший текст софо, який складається з семи -строф. Це не тільки найдовший текст, який відображає полеографічну традицію збереження грецьких текстів, але одночасно він вказує, і в цьому критичному апараті ми можемо побачити, що ця пісня збереглася не тільки в рукописі Діонісія Галіхарнаського, але й також на одному із оксирінських папірусів. Ви навіть можете побачити, що цей номер одно 1288 папірус. І якщо поглянемо знову зліва, то збережений на папірусі текст позначений квадратовою дошкою. Тобто все, що поза квадратовою дошкою, це на папірусі не збереглося. Але оскільки існує надійна рукописна традиція, то цей текст можемо відчитувати цілісно. Чому я звертаю увагу на цілісне збереження? Ні. Чи цілісно, чи фрагментарно збережені, бо Андрій Олександрович у своїй перекладацькій інтенції схиляється до німецької філологічної школи, яка намагалася подавати збережені фрагменти цілісно, тобто не як фрагменти, а як цілісно збережені тексти. Тобто, бо Очевидно, легко можна, бути, можна доповнювати фрагментарно збережений рядок, але це, знову-таки, не довільна інтерпретація перекладача, а це праця з текстами, тобто це є результат текстологічних студій і навіть текстологічних реконструкцій. І власне, щоб перейти зразу, тобто щоб пояснити ці текстологічні реконструкції, я перейду до іншої поетеси, яка на початку 70-х років привернула увагу Андрія Содомора як перекладача. Це корінна. Як пам'ятаємо з епіграми Антипатра тест Солонікійського. До корінни єдиної, крім Сарфо, прикладений більший епітет. Бо корінна взагалі-то до початку ХХ століття, як поетеса, була практично невідома, бо існувало тільки 40 розрізнених фрагментів, і причому ці фрагменти іноді охоплювали тільки півтора або два рядки. Найдовший на, збережений текст ну, до е, 1905 року е, охоплював чотири е, відшовані рядки. І у, у, е, власне в 1905 році було е, опубліковано е, текст з так званого берлінського папірусу. І в цьому тексті е, можна було е, е, відчитати два е, Сюжети, які імітують за інтенцією Гесіода, тобто давньогрецького епіка дидактичного плану, який оповідав різні історії, тобто по суті в Гесіода ми зустрічаємо першу систематизацію, перший індекс давньогрецької міфології, то в Корінне, вдруге після Гесіода, ми теж зустрічаємо цю ж кодифікацію давньогрецької міфології, тільки вже обмежену певним локусом. І оскільки Корінна писала беотійським діалектом, то відповідно кажуть те, що збереглося, під іменем Корін, Корінни, то це фрагмент беотійської міфології. І оскільки було не визначено час проживання Корінни, бо античні свідчення були суперечливі, і тому Корінну, час діяльності Корінни, Клали на кінець 6-го, початок 5-го століття, тобто робили її сучасницею Піндара, або, Піндара, ні, Піндара або, як правильніше було б казати, Піндара. І, бо антична традиція, власне, вказувала на те, що корінна виступала нібито суперницею, не тільки сучасницею, але й суперницею цього давньогрецького хорового лірика Тепер же ми можемо казати, що Корінна жила значно пізніше, тобто не раніше 3 століття до народження Христа, тобто це є поетеса з елліністичної доби, але в українській перекладній літературі до Корінних крім Андрія Олександровича ніхто не звертався. І таким чином ми маємо тільки два тексти, які переклав Андрій Содомора у 1975 році. Ось, ось цей текст. І якщо ми поглянемо на ритмічну схему епічних творінь Корінни, то бачимо, що вони теж тяжі до хореїзації. І навіть, це би так сказати, якщо Енеїда Котляревського тяжіє до ямбічності, то відповідний епічний твір Корінни тяжіє до хореїчності. Але той, той сам ритм. Відтоді велику шану здобула собі в безсмертних. Так співав він і відразу всім богам веліла муза скласти жереби судейські, потай в урну злотосяйну. Це як пісня про Гаявату, або ж як лист Івана Франка. Так чи інакше ми бачимо, що це суцільний текст. Тобто збережено три з половиною строфи і так воно відтворено в українському перекладі. Тим часом, якщо ми поглянемо на збереженість цього папірусу, то ми побачимо, що це, очевидно, якась маленька частина збереженого тексту. Я, ось на слайді ви бачите критичне видання Деніса Пейджа в виданні поети Мериці Греце, тобто грецькі лірики. Це класичне видання, за яким подається нумерація. Якщо ми скажемо «Корінна», «Фрагмент 654», то кожен знає, що це є змагання Кіферона з геліконом. Ту версію, яку запропонував Андрій Судомор. На початку 70-х років ще є одна маргіналія. В прикладній творчості Андрія Судомори – це давньогрецька епіграма, в тому ж дзвоні, ну, тоді ще жовтні, була надрукована вибірка під назвою епіграма, але і ця давньогрецька епіграма з 1971 року – це теж відкрита структура. Цей проєкт Має своє продовження, не дублюючи текстів, як у випадку Сапфо, а маємо нові тексти, які були надруковані минулого року, тепер вже у дзвоні і під, під, під тою ж назвою грецька епіграма, і серед багатьох текстів епіграматичних ми маємо теж і епіграми чотирьох поетес. Залі ми знаємо, що в Олександрівську добу працювали чотири давньогрецькі поетеси. Про них і всі вони входять в канон антіпатриотесаломікійського. Це Ерінна, Анита, Мойро і Носіда. До всіх цих чотирьох поетес, спочатку до Аніти чи Анити, і Носіди ще в 1971 році звернувся Андрій Олександрович. А в 2015 році, попри Аніту і Носіду, ми ще маємо переклади з Ерінни і Мойро. І що таке епіграма, я собі дозволю проілюструвати на однією епітафією, це 538 епіграма сьомої книги по латинській онтології, а знаємо, що власне в сьомий, в сьома книга це є епітафії, і ми маємо таку одну епіграмку, ну, яку приписують Аніті. І Андрій Олександрович запропонував свою версію. Взагалі здавалося б така, ну, дуже, дуже простенька, згадується якийсь Манес «ман» і якийсь Даррій. Ну, хто такий Ман, то Андрій Олександрович і пояснив, бо це є звичайне ім'я, яке надавали, як правило, рабові. Тобто, а Дарій ми знаємо, що це е, цар перський, тобто поєднання мана, раба, з всесильним е, володарем. Цитую в перекладі Андрія Судоморя. «Маном, рабом він був за життя, а тепер у могилі з Дарієм, володарем, можна рівнятися його». Марнота життя. І... і, і... Якщо подивитися на ритмічну схему, то ми бачимо, що Андрій Олександрович, знову-таки, як мені здається, Срілом за Миколою Озеровим, сміло може розламувати гегзаметр не тільки на дві ритмічні структури, але і на три. А Пентаметричний рядок, це вже силою традиції, розламується на дві ритмічні одиниці. І, як правило, одна є відзеркаленням іншої. Але в даному випадку ми бачимо, що та епіграма, яка приписана на анихі, от, от у другому кантематричному рядку, складається виключно з довгих складів. То ми можемо говорити, що це є імітація чогось такого важкого. І потім ця важкість розкрилюється. Тобто ці суцільні спондеї перетворюються в дактилі. І Андрій Олександрович вирішив оцю важкість відтворити, ну, опустивши, по суті, ем, е, на місці, де, де очікується наголос, опустив цей наголос. І тут ми маємо взагалі таку дивовижну ритмічну структуру. З Дарієм Володарем маємо тільки перший і останній склад наголошений. А середини ніби якось ніби її і нема. І е, очевидно, що можна е, по-різному е, пояснювати цю епіграму. Я особисто вдався до інтерпретаційного перекладу. Тобто е, поясни, ну, я, правда, не відкинув е, е, родового закінчення імена Куманес. В мене так... Андрія Олександровича правильніше. Ман. Бо взагалі то як? Ми кажемо енеус, ні, ми можемо казати енеус ностер магнус панус. Ну, але це каламбурити. Але взагалі то кажемо Еней. Так само могли би говорити манес, як енеус, але взагалі то коректніше говорити Мар. Але я зберіг Манеса повністю. І те, що це ім'я перекладається, як правило, до раба, вніс в заголовки епіграми. А в античній ліриці принципово не було заголовків. Так що заголовки це, заголовок завжди були тільки, тільки від перекладача. Манесом був цей чужинець колись за життя, а умерлий Може рівнятись тепер з Дарієм, перським царем. Значить, і раб, і цар, ман і Дарій. Ця епіграма, до речі, вже не належить до ранньої творчості Андрія Олександровича, а вона надрукована у 2015 році. І то, тому можна сказати, що те, що знаходиться на берегах, знаходилося колись на берегах по творчості Андрія Олександровича, через певний час ми повернулося на круги своя з новим осмисленням і з цілковито новим контекстом. І я думаю, що Наступні покоління перекладознавців будуть мати вдячний матеріал для дослідження такого феномену, як різні переклади одного перекладача. І оця маргіналія Судомуріана яскраве тому підтвердження. Дякую за увагу. Дякуємо. А що це за книжки, тут, окрім дзвону і з ну, Кирамідівського і, це... і СОПФО? Ні, ні, та це, це, це, це, це так. Це, е, очевидно, що якщо ми говоримо про е, давньогрецьку епіграму, е, над якою, як я знаю, Андрій Олександрович е, е, тепер працює, але початки е, праці, як ми знаємо, е, у ще у 1971 році були, то перед Андрієм Содоморою можна згадати тільки Івана Франка, який в часі московської інвазії, тобто в часі Першої світової війни працював саме над давньогрецькою епіграмою. Франко оригінально називав свій проект «старим золотом», але цей проєкт було надруковано під назвою «Вибір із старогрецьких поетів». Тобто, якщо порівнювати працю Андрія Олександровича над давньогрецькою епіграмою, то найперший обсяг охопленого матеріалу – то це вказує на Івана Франка. І властиво в 9-му томі 50-товного зібрання цей вибір із старогрецьких поетів надруковано, а в мене тут закладочка власне перекладу цієї епіграми Анети в, в у Франка. Ця епіграма ну, за українською традицією, бо я ж не просто вигадую сам від себе, ну, принаймні, я можу взорватися на, ем, на Івана Франка, як, як Андрій Олександрович може взорватися, не даючи назву, на, на, на Миколу Зарова, так я, даючи назву, взорвуюся на Івана Франка. Отже, грім, гріб невільника. В Івана Франка цей епітафій і так звучить. Поки жив, він мане звався, був рабом, набідувався, а по смерті із тобою, царю Дарія Великий, силою, мабуть, зрівнявся. Ну, ми бачимо, що в Івана Франка була цілковито інша інтенція відтворення давньогрецької поезії, але все, все ж таки це ширший контекст кожного перекладача з давньогрецької ну, чи римської літератури, власне Франко. Тому, то, тому це. Біобібліографічний довідник Андрій Содомора. Ну, і це це ще перший бібліографічний показчик. Я просто тут маю закладочку, щоб не помилитися, що грецька епіграма вперше була надрукована в жовтні 1971 року. Навіть я не помилився. Ну а про лекцію я згадав. Перше, ніж попросити Андрія Олександровича щось сказати. Може в когось є питання безпосередньо до Тараса Лучука? Будь ласка. — Скажімо, чи, чи можете згадати ще якісь перегляд які перекладали ті вірші, які переглядали Мінісандрович у цей час? — Почнемо з, з унікальності. Там, де можна сказати, що ніхто інший. Ну, Корінна. Ми зараз маємо взагалі корінна після САПФО, це та давньогрецька поетеса, твори якої збереглися в більшому, ніж інших поетес обсязі. Андрій Олександрович – єдиний український перекладач. Якщо говорити про САПФО, то Андрій з Андрієм Олександровичем може позмагатися тільки Іван Франко щодо кількості охоплення перекладених текстів. Але Сапфо це особливий випадок не тільки в українській перекладній поезії, але й в давньогрецькій поезії, і в давньогрецькій жіночій поезії, зокрема, бо взагалі то Сапфо була моделлю для усіх інших давньогрецьких поетес і. В українській перекладній літературі з Сафо вже познайомилися в 1830 році, бо ми маємо такий текст, який називається, дай Боже пам'яті, ну, можна, можна і поглянути, бо тут вони всі передруковані, всі українські переклади з САПФО, правда, одного тільки тексту. Отже, Осип Шпигоцький в Віснівки Європи в 1830 році опублікував такий сонет, який називається Ну за першим вічовим рядком, тільки тебе вбачила, мій милий коханий. Довший час вважали, що це переклад із е, Адама Місевича. Але як ще в 1920-х роках доказав е, Павло Филипович, що е, це насправді не е, переклад із міського початку, переклад е, із е, Сафо. Тобто традиція українського перекладу сафо починається ще на початку 19 століття, потім до сафо е Тобто на рівні одного-двох текстів зверталися такі літератори як Людмила Старицька-Черніхівська, Агатангел Кримський, ну, врешті, потім Іван Франко. Іван Франко – це перший літератор, який подав творчий Сафо Конорабно. Потім маємо оцих згаданих вже в доповіді Переклади Григорія Кочура з 1838 року. Ну і Андрій Судомора. І деякі інші. І, а що до епіграми, то найкраще, тобто це тут ми можемо говорити тільки в основному, як не про Франка, то про Судомору. І так будемо хитатися між цими двома іменами. Андрій Олександрович, Ваш коментар, Ваші враження, може щось не було сказано? Дякую, насамперед, ну, я хочу подякувати за, за запрошення. Мені дуже приємно бути тут і чути такий, як завжди, скрупульозний і глибокий аналіз Тараса Володимировича. це ну, мене повертає дуже давні часи. Як не, диво, як не дивно повертає до тиші, тиші <кій> архівних, Келі, знаєте, Бернардини. там я працював о, архівістом якийсь час, чотири роки рік перед тим я в обласному працював, потому, в історичному там ці глибока тиша і такі напівпідвальні приміщення, ви знаєте, де книгосховища. От я там працював після довгих пошуків роботи після закінчення університету. От, і як не, як не дивно, я там у валенках, в халаті архівному, як не дивно, приходив до мене там з паличкою професор Лур'є, як мені там ведеться в архіві, бо він вів нашу групу, ну і цікавився всіми нами після, після закінчення, От, так що він дивився не дуже весело на мене в тих <зархи> валенках, як я був, і в того, з нелеского, виходив, ну і радився з... Був такий Петро Фартомович Переженко за відео чи актів, для мене дуже добре ставився. Ну, довгі історії, я проте трохи писав в книжці під чужою тіні. Так от вони разом порадилися і вирішили мені дати тему професор Зов'яє, він в російському мовний був, з нами російською. Андрій Оксанович, може б написали дисертацію. Треба було щось писати, щоб писати на ноги про архівний князь книгохраніччя, і побачив з мого обличчя, що я не, не надто захоплений тим, працюючи в тій глибокій тиші, а ще додати архівний князь, ну і ми зійшлися, а відчував, що я люблю поезі, ну і отак я доля мене пов'язала з Алкеєм Сафо. Спочатку Окей, десертація була Алкей і Підтак, тобто «Пробити в мітілені їх стосунки. Ну, а писали вони тими жевими, софічною строфою», так що я входив з тих часів, входив у звучання тих строф. До речі, софічна строфа з усіх античних строф, найважча для відтворення. Франко в своїх перекладах ніколи, тільки імітував графічно, але як не дивно, як не, як не дивно, один вірш, я забув про душу, що Франко пише, я забув, не можу пригадати. Оригінальна поезія, ідеальна сафічна стрифа, просто ідеальна. А там, де перекладає Франко, жодних, жодних натяків на, на відтверді немає. Якщо є натяки, то, то вони формальні. Вони формальні. От. Ну, щодо сафічної страфи, вона особливо складна тим, що Сафічно стрував в латинських авторів, зокрема «Золотої доби». Там обов'язкова цезура всередня. І домогтися, щоб цей короткий вірш природно звучав до цезури і після цезури. Тобто, щоб будь-хто, покличеш когось звути, першого, як поняття немає, навіть про поезу, ні то, що про сапфол. Якщо вона прочитає тільки так, як воно перекладно, значить перекладач. Не даремно трудився. Інакше сенсу жодного немає. От я й намагався так робити, що будь-хто будь не маючи жодного уявлення, не тільки про сапфу, але загалом про якісь там дактері з пандеї не чував і чути не буде, щоб він почув саме так. Тобто, щоб зміст і форма були абсолютно абсолютно єдині. Та й взагалі, що таке поезія? Поезія це єдний сенсу і звуку. Все, крапка. Поезія це єдний сенсу і звуку. Є це Є ця органічна єдність, є поезія, Нема... Немає поезії з цих прикладів, безліч такої ідеальної поезії можна навести. Так ось я м -м -м, довгий час контактував з творами Алкея Сафо. Треба було писати диссертацію. Від 9 до 6 я сидів в архіві, виконував норму, не просто сидів. Норму виконував. Читав, читав, читав середньовічні латиномовні грамоти, писані на пергаменті. Я коли розгортав їх, то чув запах віків, запах віків, запах віків. Ми не дуже цей запах приємний, не дуже він так мовити, не дуже він euh... підносив на настрій. Бо, скажімо, коли за, за вікном бояє весна, тут розгортаєш папірус цей пергамент, де де штампи оці середньовічні, там персонально з'явившись здоровим тілом і душею з'явився судом і так далі, і йде всі шапки так колосальні, в тому закінчення однотипне, десь там посередині треба зловити, про що, О, оце ходить якось, оце Нараз ну, я коняв на тими грамотами, нічого не зробив, чекав на ту, о 11-й годині була так звана зарядка, там волейбол у внутрішньому дворику, грала, тому знову проходив, знову я над тими грамотами напівдрямав, напівописував їх. Ну, але це була праця від 9 до 6 -й. А тоді після 6 залишався в цьому ж архіві і Алкей і Сафо. Зовсім інший простір, протилежний до архіву. І... До речі, коли я написав в «Живій античності» свій розділ про Сапфо і переслав цю книжечку Віктору Новіючу Ярхо, прекрасний спеціаліст з грецької лірики, драми. І взагалі дуже гарна людина. Я кілька разів їздив до Москви, там цілі історії в нього зупинявся, працював в Ленинській бібліотеці. Так от, коли я переслав свій розділ про Сапфо, «Живої античності», то він написав мені, Віктор Нович, що а, розділ ОЦПО вийшов у вас так, вийшов у вас так, словно, словно ви тільки що приїхали з Лесбуса. <гум> На Лесбусі я не, і не буду вже, не тільки очевидно, напевно. От, але чу, але вірте мені, не вірте, чув я, бачу, чую запах, простір, барви, все, рослинність, все, абсолютно все. Пам'ятаю, я гортав реляції мандрівників з ХІХ століття, які їздили в ці країни в Європу, відкривали Античність, відкривали Європу. То В одному було написано, що коли півень пропіє на побережжі Малої Азії, то його чути на лезбусі, чи навпаки, я вже не знаю. І цей звук, ранішній звук, коли п є, п є, і цей просторінь моря, і ця фантастична тиша, і чистота повітря, якої тепер вже немає, мені дало, дало більше, ніж я, я б їздив і ходив по, по, по Лесбусі. Ну, бачив я цей Лесбус очима цих модерників, бачив опис, бачив класичний, античний Лесбус, бачив вже більше сучасні записи. Ну от, так що все це живе в тій живій античності і живе ну, в цих перекодах. Щодо софічної строфи, то особлива історія, особливо цікава клавзула – вірш. Та-та-та-та-та. Абсолютно йде в незвідані глибини віків наших. Много є літа, дай Боже, щастя, сійся, родишся, ой, ти дівчина з Гори зерна. Все це адонів вірші, і цим Адонів віршем навіть писали, бояці писали, чи не тільки бояці, писав ці свої довгі вірші лише тим одним адонієм, віршем. Так що цей клаузула від відокремила від строфії, жила своїм самостійним життям і е, працювала. Дивно, диво, диво дивно є ритмічний подих якоїсь одиниці ритмічної, вона лягає на душу. Чому лягає на душу? Це, це питання невідомо не не кого. Фізіології, психології, мабуть, багатьох-багатьох наук. Чому саме цей, цей відтінок, цей ритмічний блок, це ритмічний подих. Так, так запало на душу і так воно працює, глибоко працює не тільки в середельні, а в наші часи і в, нашому, нашому, в нашій ментальності. Ну, загадок більше, як розгадок, звичайно. І що більше розгадок, то більше, більше загадок з'являється, зрозуміло. Ну що, я ще можу старати вас не затримати. А можна ще таке питання? Воно, може, не зовсім, стосується конкретно цієї теми, а може ви розкажете про Менандра? Про Менандра? Е, так, бо це перший переклад, він унікальний, перед історією, історією. У мене багато задумів було, було ще раз менше їх, і навіть не знаю, що цей задум, що, про який я кажу, що він здійсниться. Це бедата книжечка під назвою під назвою «Історія одного перекладу» або «Моя перша книжечка». Тобто я майже все готовий, але, але зробити переклад цієї самої комедії на рівні сучасному і подати його в одних обкладинках з перекладом, який з'явився, скільки там, 60 років, 50, 40. Скоро було 55. Це подати, подати рецензію Кочура вперше в першому Радянському Союзі. Дуже цікаво. Подати детективну без жодного перебіжня історії виходу в світ цього цієї комедії, де задіяні дуже цікаві люди, це Євген Озаренко, Єсип Кобю, ну і багато інших персонажів, дуже цікавих людей, як з'явився цей. Я про це писав. Декілька разів цю диактивну історію подати, подати ці два переклади, подати, <кій> подати... рецензію Корчера, покійного Антона Смотрича задати, який теж писав переднє слово, ну, Лорія, звичайно. Ну і як я, як я працював, тим, до речі. Дивна річ, але загубилося в пам'яті цей проміжок, коли я працював над відлюдником, коли я його перекладав. Не можу так реконструювати і відновити. Знаю, знаю тільки, де я жив, на якій квартирі а от з самої праці чомусь дивна річ, слава пригадую. Я жив я такий, на вулиці з такою сільською назвою Сіна. Маю тобі, мав, таку кімнатку без вікна, без, без печі. От цікава була ситуація. Там. Очевидно, там є мусив переказати і або в архіві, сидячи в архіві іншого місця, не було. Не було. От. Так що таки задом є з відлюдником Меннадро. Щодо захисту дисертації, великий в Києві захищав, бо Львові не надто було безпечно тоді. Для мене в Києві мене дуже гарно прийняли. Андрій Олександрович Білецький, про якого згадка була, він каже, це мій теско, мій тезко до всіх підходив. До вченого секретаря підійшов здавати документи, бо я, мабуть, мабуть, не, не здав їх тих документів. Підійшов разом зі мною, але Андрій Олександрович знала Білецького. От, це овсяниць переглядає це все. Взяла мене Андра. А це, я каже, якийсь стосунок. До... До лесбійських гірки має Андрій Оксандр. Прямий кажу. Ну, ця, це все закінчилося, закінчилося. Ну, прямий, хоча б тому, що грецька мова, але далі, далі не уточнює. Прямий. І так мій мене ну, витягнув мене. Ну, в університеті. Захищав я в Києвському університеті, я страшенно погано орієнтуюся в чужому місті, абсолютно не орієнтуюся. То я... Але доводилося, доводилося, я захищав на сам святий вечір, От. а перед захистом кілька днів, що треба було бути в Києві, то я, то я на Васильківській жив, там знайомого одного, ліхав тролейбусом в центр, більше я ніяк не міг потрапити. І біг до пам'ятника Шевченка. І так, отак, ставав, ага. По праву руку я знав, що цей блок по його філологічний, все, і так я орієнтував. Пам'ятаю, раз я так шов, зробив такий цей, чомусь бігла білка і вискочила мені на І так дуже уважно подивилася на мене. Мовляв, що це за комедія. Ну і скоро заскорчила і побігла. Пам'ятаєте, Білка, як сьогодні? Mm. Так, були розвищені ці оголошення в Київському університеті, що чоловік з медичного інституту займається лесбійською. <реш> ну, публіки, публіки знайшло багато, але коли я почав сказати, як Тарас я тут, так, так, так, я стільки тільки спеціалісти. Класична філогія, а інші цікавинки відпали. Відпали. Ну, сапфо, Маруся Чорай, українське сапфо. Сафова загадка, як і взагалі загадка жіночої поезії. Та, все тільки що, що тяжко згадати, тяжко розказати, що зв'язано хоча б з цією диссертацією. Мої поїздки в Москву і, ви знаєте, з моєю орієнтацією в Москві, я зайшов з літака, ну і цілком абсолютно, як кажу, в плаваючому такому стані, ні, ні, ні, ніде, ні куди, ні що, там якусь одну адресу, якогось гуртожитка, і головне, що в були не написані, треба йти кілометрами, щоб прочитати на розі, ну, а тобі не скажуть, ну, хто скаже, а хто не скаже, просто подивитися це. Мало того, я ще зайшов в телефонного будку такого, взяв свій записник, де були ті адреси, де я мав зупинити все. І пішов з будки там цю, залишив. Якщо б не один добрий мос мос москвич, чи московит, як сказати, не окликнув, не не. ви оставили там записник. Я б просто пропав, щоб не було ні диссертації, ні переселів, нічого б не було. Ну, от Віктор Новичірхова дуже гарно мене прийняв, пам'ятаю, як є, я з старшим знаходився, втомився в цих бібліотеках, він мене, мене прогощав вечора, щось я такий втомний був, що не, не, не міг їх ну, от, все. Я, я, там, міг спати. Ці стола все гарно, чисто прибрали, це серед ночі просив він мені не, не, не самовитий голод не пробудив. Я почав помиски там шукати, що там нічого, вся частенько було прибрано. Такі різні моменти, зв'язані з поезією, з побутом і з усім. Ну, з, з Оцей будяк, що цвіте, поспіваний в то я бачу його. Це, може, жахти сонце і цикада. Голос цикади. Леша цикади. Я весь час, ну не тільки перекадаю, я і писав я, і писав вже. То мене цікаво, як же ж читачам читачеві передати голос цикади. Як це, як це сказати? Як це сказати? Тобто, що робиться це Тобто то, не разговорами... тільки, а взагалі. Я раптом Леопольда Стафа, високий джева. Я натрапив на дивовижну метафору, справді геніальна. Я не знаю, це по-польськи, не, не пам'ятаю, то по-українськи, так якби, якби тисячами срібних. срібних Цих Ножичок тяли тишу. тяли тишу, це так розкішно передано, це лящання повітря, не цикада, а все повітря, ніби от тисячами нож, ножичок кнеш тишу. Про цикаду мені дуже багато тропляв спасати, бо цикада це є звукова визитівка античності, зукова визитівка античності це є біла колона на синього моря а звукова визитівка — це є голос цикади. Цикада оспівана. Епіграма повинна ось ось появитись. Ну, Всякому разі вона в роботі, пані Лесико її оформляє. 500 епіграм зробив я їх абсолютно заново, не дивлячись до старих примірників. Те, що збереглося, очевидно, було зроблено так, як, як треба. Те, що не збереглося, Зроблено, зроблено по-новому. Тобто єдність звуку і сенсу. Є вона, є поезія. Немає? Немає. В нашій перекладній літературі дуже часто, дуже часто був ритмічний, метричний формалізм. От брали слова, вкладали їх в це і вдавали, що це… Це ж я б одна, одна річ метрика, друга річ фраза, вона одне з другим не грає і, і треба що робити, як його читає, невідомо. Як? До речі, щодо що екзаметра. Щодо мої екзаметри в метаморфозах, метаморфозах ОВІ, я до себе маю претензії. Я не кажу, що вони погані, але вони, вони дактирічні. Я не кажу, що вони вистукують, вони не вистукують, вони поетичні. Але все одно вони, вони, в них немає того подиху, який повинен бути, який є вже у вологійних дистихах що римська, римська легія. Так, там вже візуально екзамен значно коротший. І може я не завжди є, є багато випадків, де, де, де дактиль звучить, де спандей звучить не хореєм, все-таки спандея звучить. Це залежить від, від образу, від звуку, від того, наскільки читач бачить те, що він читає, наскільки він бачить те, що... Я з лігентами часто спілкуюся, я кажу, якщо вони читають поезію. То... Перше, перше, що ви говорили, перша форма – це забудьте, забудьте, що ви читаєте поезію. Забудьте про всякість пандей, докторів, хорей, так і вам це не потрібно. Ви відчуваєте, щоб ви відчували і бачили те, що ви читаєте. Якщо це буде, то буде поезія, будете читати поезію. Якщо цього не буде, то щоб ви знали на... На пам'ять метрку всіме, все всі всі, з того нічого не вийде. От е, за горами гори, хмарою повиті, якщо вони не бачать, відразу чути, хто бачить ці гори, а хто не бачить це, відразу чути. Це відразу чути. І незалежно від того, чи там які там вершові разміри, де там це зоре, чи це, це все мусить бути абсолютно єдине, все мусить бути нідине. Ну, звичайно, мені допомагав досить попередніх перекладачів, поза жодним сумнівом. Допомагали інші переклади, або перекладач, а от десь було моє, що давно, а давно було моє 59-ті, один добрий, мій дуже добрий прихильний для мене чоловік, вступав і хотів дуже мене ухвалити і утвердити в тому, що я дійсно класний перекладач. То він всіх запевняв, що він сам бачив, як я в архіві, в архіві це так було, я в архіві працював і там часто що я в архіві перекадав не зазираючи в жоден інший переклад. В в тому майстерність перекладача, перекладач повинен заглядати в найрізноманітніші переклади, в найрізноманітніші словарі, в це все, але він повинен перекладати своєю душею, він повинен поцікавитися, як там більше того, як в нього так далося, як то далося. Це ніякий, ніякий не плагіат, ніякий не злочин. Навіть, навіть може запозичити якийсь дуже гарний образ, і тут кари не буде. До речі, Михайло єосифов це дуже добра комунікація, в лініях долі все є. Михайло Єосифов-Любілик перекладав інеїду в той час, коли я був студентами, і зачитував нам, я зразка її поляків, дуже внуто. Можемо вам постучувати? Ну, це не може, не за слово, але щось чую, чую, що щось воно не... Справа в тому, що скільки не просили, скільки не переконували, скільки не благали Михайло Єсифове, що прекрасна людина, прекрасна педагога, рознаця ладинської мови, не можна ж, не можна ж, та та та та та та та та та та та. Ні! І все! І так вийшов Всі екзаменти від А до Я всі. екзамени редактичні, жодного цього. Ну і все інше. Вергілій! Вергілій. Вершинний поет. Поет поетами. Поет над поетами. Який би не був переклад. Чи Микола Зерва, чи Михайла Білика, якщо б я взявся, я не візьмуся. Він, повірте мені, навіть не, натякне, навіть не натякне, ну, може, натякне, але дуже-дуже віддало, дуже слабо, що це таке поезія Вергілія. Про це пишуть, як комусь цікаво, хай розгорненський збірник російської мовної писателі Франції літератури. Там є стаття Поль Клодель, поезія те іскусство». Буквально півсторінки про те, що Хто такий Вергілій? Буквально навіть не на прикладі гекзаметру, на прикладі трьох початкових своїх гекзаметру. Можете вірити, можете мені, якщо я, коли я розгорнувся в повітря, коли я пройшла цей пазаж, я вже як кажуть, слабонірні сльози мені забороніли, потекла, бо я не уявляв собі, що в наш час, в наш час, може людина так, в наш час технізований, важкий час, може так. Так відчувати і бачити всю глибину і висоту Виргіліївого слова, античного слова. Фантастично, фантастично. Цього, на це можна тільки натякнути і то, коли читаш матиме терпеливість, терпеливість прочитати коментарі розлоги, передмову і спробувати, спробувати піти стежкою до цієї стрімкої стежкою до цієї високої поезії. Цього, звичайно, не робимо, що я мав одного... Читача, дячно, читача, який читав, читав не, не передреково, щось я тільки коментариш. Така я читав про дуже цікаве, дуже кажу про ніч, ніч, нічого не говорив. Е, так що в кожній передмові, е, в кожних коментарях основний мій акцент – це довести читачеві, що це не Горація, що це не ТІБУ, що це не ОВІДІЇ, і це надзвичайно важливо. Це надзвичайно важливо, це порябно стосовно до тих поетів, щоб не думали, що, що це, це е, те, на що спромігся перекладач, на що він спромігся, спромігся, а все інше, той, хто читає, повинен розуміти, повинен розуміти, як далеко, як далеко ми відійшли від цього слова. Я, я вже зотримую вас, правда? Я, я вже то безліше розказував, ще раз розкажу, 70 ті роки. 70 ті роки зайшов я в, Київ, в Київське видавництво в Дніпро, потужне видавництво, яке підняло десятки-десятки перекладів. От. Відкрив двері, а там редактор сидів за роботою і на, сидів Микола Лукаш, сидів не на стільці, сидів на, на, на, на столі розхрестяний такий. І вибивав пальцями якісь ритми, потім я дивився якогось скандинавського епису. Ну, бо він, він жив. Життя це є ритм. Затихає все, кінець. Отак блог, здається, один день відчув, що він в ньому затихло, що в і зрозумів, що кінець. А він високого ритму. Що... Тут я вийшов, він так подивився, хтось йому там сказав, чи, що чи, то, чи, що. Не що, мало хто знав тоді. І він так каже, це Содомара, каже, з такими якимось розчаруванням. а потім додав, а я думаю, старий з бородою, і навіть геніальний, бо Микола Лукаш справді геніальний, геніальний Лукаш зробив таку значну помилку, це ми старі з бородою, умовно кажучи, вони на дві тисячі років молодші від нас, вони ближче до слова, вони ближче до природи, вони ближче до... <hh> тому кожна доба черпає соки інакше б зі старостарого з нічого не візьмеш, там не відродишся. Так що в цьому вся помилка, це треба розуміти. Це треба робити. Ми старіємо. Дитина, народжуючись старі, людство старіє. Старіє в тому розуміє, що нам все стає. Ну, днем не цікавим, начебто відомим вже. Бо далі ступити. Треба вже великих зусиль і великої напруги душі, а цьому нікого легше взяти пульт і побігати по, по каналах для того, щоб не навігувати. Ну, розказувати можна безконечно, але боюся вас натомити. Може хтось щось конкретно хоче запитати. Тарославну Чукаче, Андрія Судоморе, якісь коментарі, враження, будь ласка. Я хочу запитати на карту. От виходимо ніби. Йдеться до потець, який розповідав про ваші переклади жіночої поезії. І згадувалося також тільки одна поетка, яка перекладала цю поезію. Як ви вважаєте, чи жіночу поезію, ну, наприклад, у гарецьких цих поетес, чи ну, скажімо, наскільки потрібно, щоб, чи, чи є сенс в тому, щоб перекладали перекладачки? Десь колись йшлося про моє, моє оригінальне писання, і хтось це я вже забув, хто зробив експеримент. Хто це, зробив експеримент? Дав одну мою, мою новелу, що ривок рив, новеле, де ма назвали до аудиторії, скажіть, це, хто писав автор, це він чи вона. Ну, всі зійшлися на тому, що це вона. Вона писала. Вона писала. Так що тут, тут не можна такого ставити. Мабуть, залежить від душі, від, від струн, від настрою, хоча, хоча, я думаю, все таке, я думаю, що, ну не знаю, навіть не тяжко сказати, чи краще, щоб софо перекладала жінка, чи мужчина, я думаю, це суттєвого <кхи> значення немає. Я перекладав, як Алкея, з, okay, з, з, з таким соцікавленням. <кій> і баченням його душі, відчуванням його душі, так і, і сафо. Е Цікаво, що е е філолога Оляна Головач, а там ну, у Львові єдина, хто займається класичною філологією, але на поезію, здається, не переконує. Ні, поезію не переконує. Загалом поезію мало хто переконує. Рослава Паренька близько, що й філолога, але поезію, здається, не переконує. Ну, небагато перекидається. Тарас Володимирович, хто ще перекидає. Так, з Ні. жінок ніхто. Ні, у Йо... Львові. Ні, і обмежилися цією аудиторією. Ну, хто б перекидав поезію під сучасну пору? Всі тут, всі на місці. Що я, що я перекидав? Я, звичайно, перекладав поезію і прозу. Але парадокс такий, що моя любов, справді моя любов, перша і... Справжнього, це є проза, це є короткі форми, це коли я пишу. Поезію теж я, я розкошував, я був щасливий, коли це в поезії. Але, але все-таки проза. Так я забуду, чого я це веду. Ну, чи поезію, чи, чи поезія, проза. Хто переконає поезію? Парадокс в тому, що люблю прозу, прозу, але перекладав я основний масив це. Поезія, а в основному музи... масові поезія. Бо від дитинства я любив музику, постійно був з інструментами, з піснями, як і я в нашій хаті. Я любив рисунок, і все це вимагало це. Так що те, чи я перекладаю, чи я пишу, то присутні ці два, два, два, два фактори – малюнок, рисунок і... І звук, і звук, звук, ритм. Поки, поки на душу не ляже ритм першої фрази, першої фрази, я нічого не пишу, бо це знаєш, це абсолютно марна, марна справа. А легійній дистих для мене настільки став цим, що, що я просто не задумуюсь. Я бачу, читаю оригінал з міста, і тут же він тут же він формується інтуїтивно, механічно, без мого втручання, скажімо так формується саме великий дистигм в, в екзаметр і в, в, в, в пентаметр. Це ізор. Це ізор. Це ж по суті Це ізор. Ізор. Ізор. Ізор. Ізор. Ізор. Ізор. Ізор. Ізор. Ізор. Ізор. Ізор. Ізор. Ізор. Ізор. Ізор. Один наголошений, два не наголошених. В, в, в, в, в цю мініатюру, в, цю, в цей абсолютно короткий рік, можна вкласти абсолютно безмежність. І от Вергілія, вертаюся до Вергілія. Ноксруїд. Noxruїt. Et fussiste luram plectiturгаліis. Noxruid. Noxruid. Noxit. Всі знаєте ніч, бо це в багатьох малох теж корить, і, і ру рується найпотужніше дієслово руху. Ніч рине. Ніч рине й землю ген, горта своїх крил чорнотою. Ніч рине. ніч рине. Слово «ніч» настільки потужне і розлоге, що воно бере під своє крило навіть цей найпотужніше дієслово рине. Воно стає чим-то, не кліткою чи прокліткою, ну, не важливо. Воно, воно перебирає на себе наголос цього рине. Ніч рине і землю ген, горта своїх крил, чорно-тої, знаєте, Лесю Кринку. Те, між людей всіх потім не вкрила, а під чорної широкі Ось вам античність і сучасність. Вона не, вони єдині, вони єдині. Так ось ну, Михайло Сверопілич, хай з Богом сподіваю, який прекрасний чоловік, патріот і цей. Ніченька, темна, там щось і так далі. Ви розумієте? Цей потуга, цей потуга ця, цього дива, цієї безмежності в крапелинці немає. немає. До речі, Віктор Геон назвав один знаменитий рядок, Вергілій Рядок, «Сунд ля кримерерум», який війшов в моє життя, і не тільки в моє, в моє назвав краплиною вічності. І що він п, п, заповідає меланхолію, всю меланхолію нових часів. Моя книжка називається Связа речей, і це неймовірно цікава тема. Людина і речі, людина і речі, неймовірно цікава тема, а веде початок з Вельгільського геніального рядка, який має тих, такі фантастичні відлуння в європейській літературі, що він стільки, стільки людських доль торкнувся цей рядок, що, що навіть. Тяжко перерахувати, можна було б цілу монографію написати, як працював цей, навіть не без а частина екзаментера Сумпля, Кремерером, як він працював в Європі. Я вже не кажу про все інше, про все інше. А парадокс той? Парадокс той. Як, як ми вчимо античність? Як ми вчимо Вергілія? Вивчіть, про що розказується там восьмі чи в пісні енеїди. Ну я наприклад не знаю і про знати не хочу, бо нічого не потрібно знати. Я подив з розгорнути, я буду знати, про що там розказується. І справа не yes. в тому, про що там розказується. Справа в тому, як про це розсказати. Ви розумієте, щоб ми знали всю античність на пам'ять, щоб ми знали всі сюжети на пам'ять, щоб ми знали всі дати на пам'ять. Кажуть, так хто каже, Ла -ла -ла, дати вивчити. Я ні одної дати не. Поки не будемо знати, як От це абсолютно марна справа, цілково марна справа, цілково. а це як настільки складне, що до нього треба йти впродовж усього життя, впродовж усього життя. От я і йшов, я йшов до того, як і в книжці, в студії одного вірша, я ще раз, так мовити, зробив, Горацієві таке, я не знаю, чи вибачився, чи просив вибачення, що я так його погано переклав в 82-му році, хоч мені дали степ... як ризького, який я все віддав на Чорнобир 90, -х, 90, -х, 90 -х. Ну це не має значення. Так от я подав в першій частині книжки студії одного вірша зразки Горацієвих, як вони могли б зазвучати, коли б я Горацієві перекладав тепер. Не для того, щоб хвалитися, а для того, щоб читач побачив, що цією стежкою можна йти до Горації, Стежкою переспівів, ну, я кажу всім, якщо хто хоче знати смак української мови, хто хоче знати, що таке світло, хай читає Миколу Зерва. Але ж лірика Горація, лірика Зерва – це різні речі. Це не, це... Так ось, що цією стежкою можна наближатися до Грації. Заново гравці я не перекладатиму і вже дуже я засумваюся, що я відлюбника перекладав. На жаль. Так що мені дуже приємно спілкуватися і можна говорити, я ще раз кажу безконечно, о теми дуже цікаві, теми, які пов'язані зі словом, від якого ми віддаляємося, від якого ми відділяємося, від ми відділяємося. Це, факт. Це факт. А чому віддаляємося? Ми від природи, це абсолютно єдине, стежка до слова і стежка до природи – єдина стежка. розгорніть Кобзар і побачите. Душа Кобзаря – це Божий, Божий світ. Летим, дивлюся, світає, країнеба палає, і на кожному кросі, на кожному кросі. Ми сьогодні прощаємося з природи, як з багатьма, багатьма іншими речами, і з речами, якими ми послуговуємося, з з чорнилом, з, папера, з папером, з ручкою, з пластирами, тільки не попроща, з руцем, з усіма пошами. А, а це все творить нашу душу. Нашу душу творить світ Божий і світ речей. Є ці неточки, які існують від Божого світу до нас. І є ці неташки, які існують від речей, якими, по словам, до нас є душа. Немає їх, є щось інше, я не знаю, як його назвати. Але, але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 а об'єднувалося воно в людині, об'єднувалося воно в людині. І надо казати, що і Дякую. Я дякую.